þriðjikabli, um tilkomu álvana og fangavist melkors. Um langar aldir sáttu valar í sæluvist í byrtunni frá trjánum innan Amansfjalla, meðan allur miðgarður lá rökkvaður í daufu stjarnskini. Áður, þegar lamparnir miklu, háblár og háglór lístu upp heiminn, hafði gróður sprottið þar upp, en nú stöðvaðist vöxturinn þegar allt orðið dimmt þá þegar hafðu elstu líkamsverurnar vaxið. Í hafinu innir miklu þaraflákar og á landi skukkar reisavaksina trjáa. En í dölunum milli náttklætra hæða voru á fergli myrkar skepnur, gamlar og sterkar. Sjaldan lánu nú leið vala til þeirralanda og skóa að undanskildum Jafunu og Ormari. Þegar Jafana var þar á ferð gekk hún í skukkonum og greit allan hinn dána gróður og fyrir heit vorðsins á örundu sem farist höfðu fyrir. Hún svæfði margt sem vaksuð hafði á vori svo að skildi ekki spretta úr sér heldur býða vaknaðartímans sem einhver tíma myndi upp renna. En langt í norðri var Melkor stöðugt að ebla styrksinn. Hann svaf ekki á verðinum heldur helt vögu sinni og var stöðugt að verka og vinna. Og allt það íllþýði sem hann hafði samkað að sér eða tekist að spilla og afskræma fór á flakk og við viðsvegar til hennar fjarlægustu staða á meikarði, svo að dimmilssofandi skóarnir urðu morandi af skrimslum og allskins skelvilegum ófreskum. Og í ódælum, útumnó, sapnaðan að sér öllum djöflunum og öndunum og draugunum sem hafðu gengið lið á glæsitíðans, og nú tóku með af honum í spillingu sinni. Hjörtu þeirra sem svíðandi eldur, sveipaðir skikju myrkursins, og hvarvetna fór skelvingin fyrir þeim. Þar voru barlröggarnir sem svo voru síðarnefndir á miðgarði með svipur af logandi eldi. Á þessum myrkratíma Ól Melkor upp fjölda annara kvikinda, margvíslega lögun og gerð sem síðan hafa löngum verið pláa heimsins og nú tók ríki hans mjög að þennjast út söður um miðgarð. Og Melkor gerði sér annað virki og vopnabúr, ekki langt frá hafinu á norðvestuströndinni til að vera viðbúinn að mæta hugsanari innrás frá Amannslandi. Yfir þetta virki setti hann Sauron, helsta lega og hjálparkokk, og nefndist virkið Hangbönd. Blasiða 49 Loks koma því að það tókst að aka völum til að halda ráðstefnu, því að þeim að rækta lítast á blikuna yfir þeim tíðundum sem jávana og ormar fluttu þeim frá ytri löndum og nú flutti Javan að málsitt rösklega á samkomunni og saði Ó, þér voldugu höfðingjar ördu, skammæ var hugsín alföður og var að engu. Víst getum við ekki vitað að dag hvenar stundin muni koma. En verum þó vissum eitt að hún nálgast og á þessari öll mun vonur okkar vissunu var rætast og börnin vagna. En hvernig á aðkoma þeirra að vera? Eigum við að skiljaði mestir búsettuland í öðn og óróða? Eigum við að kuldrast í myrkrinu meðan við höfum ljós, eiga þau að falla til fóta melkori sem höfðingja sínum, meðan mannveð situr afskiptalaus uppi á sinni háknæfu. Þá rópaði Tulkas, nei, látum slíkt ekki lengur viðgangast, leggjum þegar út í stríð. Höfum við nú ekki nógu lengi setið ægjörðalausir og safna kröftum? Á þessi eini yllvirki alltaf að geta starið í vegi fyrir okkur hinum um alla framtíð? Þá dog Mandós til máls að beðni mannveðs og sagði, Vissulega er sú öld upprunnin þegar börn alföður munu koma fram á sjónarsviðið en þau eru þó ekki enn komin. Augþess er svo fyrir sagt að þínir árbórnu munu koma í rökkri og í fyrstunni einungis hafa stjörnundar til að lýsa sér. Til þess að þeir geti fengið skæraljós eiga þeir sjálfur að bera sig eftir því og máttarvöldina byrta það eftir bænum þeirra. Þeir réttu þá að leita ásjár vördu til að leysa úr þörfum þeir Hvarf varð það skyndilega af ráðslefninni og hún horfði ofan af tindi háknæfu og sá myrkrið grúfa yfir miðgarði undir ótaljandi stjörnum, döfum og fjarlægum. Þá byrjaði hún á stórvirki, hinni mestu framkvæmt síðan valar komu til ördu. Hún tók alla þá sylfur frá stjarnæk sem hún hafði safnað saman í kér og gerði úr henni nýjar stjörnur, miklu skærari en þær sem fyrir voru, til að bóða komu inn að árbordnu. Hún sem áður reysi púr tímans og fæðingarhýðum í ásins, var síðan kölluð tinn talli, kveikjan, en Álvar nefndi hana elentári eða drottningu stjarnanna. Þá smíðaði hún af stögg stjarnækur rauðstjörnuna karnil og blástjörnuna lúinil, nýnar og lúmbar, dýrðarstjörnuna alkarínkve og gimsstjörnuna ellemýre, en auk þess sópaðun aftur saman mörgum hina eldri stjarnar og skipaði þeim upp á nýtt sem stjörnumerkjum á himni ördu. Fyðrildinu eða vilvarín, himnaástinni eða telumendil, herninum eða sorunúmi og anarríma, og ekki hvað síst sverðberanum, menelmakar með sínu skínandi beldi sem bóðar hinstu orustuna, þá sem marka mun endarlok daganna. Blasiða 50 Og hátti norðri sett hún til að augra melkori, sjöstjörnur bjartar á sveimi sem snerust í hring og mynduðu kórónu vala sigðina tákn skapadómsins. Sagt er að Varda hafið varla verið búin að ljúka verkið sínu sem þó hafið vissulega staðið yfir óratíma og sverðberin merilmakar var að rísa upp á heiminin og ísbláir nistar blástjörnunar hellúins glituruðu gegnum þokuna yfir jaðri heimsins. Þá gerðist það. Á þeirri stundu vöknuðu börn jarðar upp hinn er árbórnu eða frumburðir alföður. Það gerðist undir stjörnubjörtum himni við kvívíen, vöguvatnið, að þeir risu upp á svefni alföður og meðan þeir fyrsti stað sátuðar þögulir á bökkum vassins voru stjörnur himinsins, það fyrsta sem er sáuð. Því hafa þeir æsíðan elskað stjörnuljósið og tegna vördu eilentári ofar öllum völum. Í markvíslegum umbrótum heimsins hefur jæmt höður sem haf tekið stöðugum breytingum. Jarðgrunnurinn er sífælt að brotna og endur gerast. Fljótin stöðugt að breyta farveg sínum og meira segja fjöllin að rísa og hníga. Engir eiga nú vísa aftur til vöguvas, því að nú er ekki vitað hver það var. Samgæmt sögnum álfa áða það hafa verið austast á miðgarði en norðanlega. Síðar er sagt að það hafi aðeins orðið að einum flóa í stöðuvatninu hel en það á að hafa legið þar sem áður voru bláljósa fjöll með lampanum háblám bjarta sem melkur velti um koll. Margar ár runnu niður í vöku vatn ofan úr hæðanum í austri og því voru líka fyrstur hljómarðnir sem álvarherðu ár niður og fossafall á steinum. Lengi hafðust við í fyrsta bústæð sínum á bökkum hins stjörnum bjarta vass og reikuðu undrandi á jörðinni og brátt fundið þér málið og fóru í forvitni sinni að tala og gefa öllum hlutum sem er sáu nafn. Sjálfa sig kallu verð kvennta sem þýtti talendur, því að þeir ímynduðu sér að þeir einir hefðu fundið upp málið, kynnu að tala með röddum, því að enn hafðu þeir ekki hitt neinar aðrar lífandi verur sem gátu talað eða sunginn. Þá bar eitt sinn svo við að Ormar reyði austurveg til veiða og hann hérkt til Norðurs eftir bökkum heljarvass og kom í skugga órókarni Rauðufjalla, östur fjallgarðsins mikla. Þá hnegjaði hnegur skyndilega og stanefndist. Ormar fyrðaði sig á því og satt kýr í sölinum. Þá fannst honum í allri þögn landsins undir stjörnubjörtum hinunum sem hann heyrði í fjalska fjölratta söng. Þannig barða til að valar fundulósins af tilvílun þá sem þeir hafðu þessu lengi beðið eftir. Og þegar Ormar leit álvana í fyrsta sinn, var þann furðu lostinn, eins og þessar aðdáanlegu verur veru algjörulega ófyrir sínar. Og þannig bregðast Valar oft fyrir. Blasiða 51 Þótt ótalmart sem kemur utan að til jarðar sé löngu fyrir séð og hafi byrst í tónlist eða hugsinum í fjarska, alltaf skulu Valar reyka upp stóraugu og verða aldeilislesa eins og þetta sé eitthvað alveg nýtt sem engin hafi getað séð fyrir. Í upphafi voru hinn frumbornu börn alföður sterkari og stærri en þeir síðar urðu. En þó ekki eins fögur. Því að enda þótt fegurð kvenda á þeirra æskutögum tæki fram fegurð alls þess sem alfaðir hafi þangat tilskapað, hefur þeim ekki farið aftur, því að sorgin og viskan auðgöðu vera sem áfram lifðu í vestirinu. Og Ormar elskaði kvendana og gafði þeim nafn á þeirra eigin eldatungu sem stjörfnu þjóð, en það nafn báru síðar aðeins þeir sem fylgdu honum á vesturslóð. Samt skeldust margir kvendar komu hans, og því réði einmitt eitt af svikabröðum Melkors og róur hans. Síðar gerðu hinnir spakvitur fræðimenn sér grein fyrir því, að Melkor, sem alltaf var svo vel á verði, hljóti fyrstur að hafa orðið þess vísari að kvendar voru vaknaðir. Og þá muni hann þegar í stað hafa sent skugga verur og illa anda til að njósna um þá, og síðar blekja þá og villa um Það hafði meira að sé bori við nokkrum árum áður en ormar byrtist, ef einhverjir álvar fóru í könnunarferður út í fjaskan, einir eða nokkrir saman, að þeir hurfu og sneru aldrei aftur. Eikund megin fengu kvendar þá flugu í höfuðið að það hefði einmitt verið veiðar en mikli sem hefði klófist þá, og því var ekki að furða þóttir hræ raunar greina elstu söngvarálfa sem enn má heyra endurómin af á vesturstorð frá ymsum skuggaböldrum sem voru á sveimi í hæðunum fyrir ofan vökuvatn og áttu að hafa byrt fyrir stjörnurnar. Það er líka vikið að svördum ryttara á viltum fági sem eldi uppi þá sem hverdiðu of langt frá búðunum og áttu að hafa drepið á og rifið á í sig. Og það sem ljóstir að Melgor hataði ormar og hafði hérna mestu andstið á veiðuferðum hans er Og eftir öðru hans hátalagi að hann við sent þjóna sína af sem svarta rittara til að koma af stað leigasögum sem hann um leið kvíslaði að kvendum til þess að þeir forðuðust ormar eðir skildum aðtunum. Enda bar mjög á því eftir að hneggur hafði neggjað og ormar kom til þeirra að sumir kvendar földu sig en aðrir flýðu burt og týndust. En hinnir húraugustu sem urðum kýrt komist fljótt að því að rittarin mikli var engin skugga vera. Því að ljós amanslands skein af ásjónu hans og brátt drógust allir hinnir göfugustu álfar að honum. En af þeim álfum sem Melkor snaraði og fekk á sitt band er fátt vitað með vissu. Blasiða 52 Því að fáir verða lifandi til frásagnar af þeim sem stígu niður í myrka pitti ódælis eða kynntust djöfullegum ráðum Melkors. Hafar vitrustu á henni fljótandi eigu ERSEU, eigunni einu, ályktað að allir þeir kvendar sem komast á vald Melkors, áður en ódæli voru brotin og útreinsuð, hafi verið þángelsaðir og þrælkaðir og unnið að því að afmynda þá og vanskapað með hægum pyndingum. Þannig er talið að Melkor hafi ræktað upp úr þessum vesalingum hinn ræðilega kyn þátt orka, álfum til háðungar og meins, því að síðar urtu þeir bitrustu fjendur þeirra. Þannig afskræmdur gat stofn orkanna lifað áfram og fjölga sig eins og börn alfaður. Þetta verður að teljast nokkuð víst. Því að eftir uppreist sína í Ainua söngunum fyrir upphaf var fráleytt að melkur gæti skapa nokku nýtt líf, ný lífs líki eða svo herma víðringarnir. Aðeigandi vært líka að dýfst inn í með sér hotuðu orkar þennan höfðingja og hlýta honum aðeins af frælsótta fyrir þeir vissu að hann átti sök á allri einn þeirra. Þessi erðabreiting fagur álfa í ófreskjur var sannilega alversta verk Melkors, sem alfaðir hafi hvað mesta andstigð á. Ormar ætlaði varla geta slítið sér frá kvendum, en þar kom að hann reyð baka yfir lönd og höf til Valalands og færði týrindin í varla en hann líst í einni fyrir þeim hinum óhugnanlegu skuggaverum sem voru á sveimi við vökuvart. Valar klöttust mjög, er þeir heilðu þessi tíðindi. En þó kom hík á þá í gleðinni. Þeir fóru að íhuga til hvaða ráðavir gætu gripið til að vernda kvenda fyrir myrkri melkors. En Ormar stóð ekki lengi við, eldu sneri hér bráðasta aftur til miðkars og bjó meðal álva. Manve satt lengi í djúpum hulíðingum á háknæfu og leitaði leiðsagnar alföður. Af því búnu steiga niður í Valabygg og kvatti alla til dómhrings um og á þar ráðstefnu mætti jafvel Ilmir upp úr Austahafi. Og mann ve ávarpaði Vala. „Ég færi ykkur ráð alföður frá bljösti mér. Það okkur beri að vinna aftu og öll yfirráð yfirreni, hvað sem það kostar og frelsa kvennda undan fargi Melkors.“ Þá glæddist Túlkas en áli hrygdist því hann sá fyrir þau miklu sár sem heimurinn myndir ljóta af þeim átökum. Nú herfætust valar af miklum móði og hældu frá Amannslandi með fullum vopnabúnaði og gerðu mikla atlugu að virkjum Melkors til að uppræta þau. Melkor gat síðan aldrei glemt því að styrjöld þessi var háð fyrir álfa og fannst að þeir bæru þannig sög á falli sínu. Þó áttu þeir engan hlutað máli og vissu sáralítið eða ekkert um styrjaldaleiðangur hinn að voldugu úr vestri móti norðurinnu í upphafi dagana. Blasiða 53 Mótspyrna Melkors gegn sóknvala á norðvestur hluta var svo harskeitt að allt allafið um koll að keira, og var það landsvæði illa útleikið, sundur og rifið. En skjótt bilaði viðnámið undan þunga sóknarinnar. Sigur hinna að vestrænum fylkinga reið óstöðvandi yfir. Snarlega voru þjónar melkols yfirbjóðir. Þeir urðu að rekjast á flóta og rindu að hörfa undan til ódæla. Valar hérdu sókn sinni áfram um miðgarð og lögðu sérstaka áherslu á að frelsa álfabíðirnar við vökuvatn, kvíði ég. En kvendar vissu fátt af þeirri miklu stórvaldaúrustu sem fór þarf fram, nema hvað jörðin hristist og stundi undir þeim allt um kringk. Vötnin bifuðust og í norðri mátti sjá ljósagang og róða af voldugu báli. Langt og ríkalegt varð umsátrið um virki og stóðu stöðu ír bardagar utan með hlið þess, en álvar vissu fátt af því nema af orðspóri. Í öllum þessum hamförum urðu breytingar á gerð og lögun miðgarðs. Við mikla vesturhaf í áttuna að Amanslandi víkaði mjög og dýrkaði og hafið braud strandlengjuna svo að djúpur flói myndaðist í hennar sunnan til. Auk þess sem margir minniflóar og fyrðir skárust inn í landir á milli þessa mikla flóa og heljarsunds lengst í norðri, þar sem stist varð nú á milli miðkarts og amanslands. Af þeim má helst nefna balar flóa, en í hann er hann Sirionsfljót ofan frá hinum hinnum nýrisnu fjöllum í norðrinu, frá dorthóníonhæðum eða furulöndum og fjöllunum í hýðlum eða móðulöndum en löndin fjárst í nörðri ger eittu stöll. Því að þar var dýfsta grafa til að komast fyrir ódælagrifjur fullar af logandi eldum, þar sem líka hafðust við hinn er miklu herskarar og þjónar Melgors. En þar kom að lokum að hlið ódæla voru klófin niður og þegjur salana ropnar og tættar sundur. Þar leitaði Melgors síðasta hælis í dýfstu grifjunni. Steg þá fram túlkas hinn máttki sem fulltrúi vala glimdi við hann og skelltunum á grúfu. varan hann svo fjöldræður með keðjunni ungjarnum sem áli hafi smíðað og þaðan útleittur sem fangi. Eftir það var friður í heiminum en völum sásti yfir að fylgja útreinsuninni nægilega vel eftir og finna alla þá voldugu neðanjarðasali og unghella sem þar voru faltir með svíksemi og slæð langt undur virkjum bæði ángbanda og ódæla. Enn hélst þar við mörg ílskan En mörgum var fótrefið á dreif sem flýðu inn í örmerkrið, reikuðu um öðnir heimsins og beðu nýrra vonsku tíma. Og aldrei tókstu völum heldur að finna Sauron. Að orustu lokinni resu því líkir mekkir upp af rústunum í norðri að þeir hultu narfelt stjörnudnar. En Valar herleitu melkor með sér aftur til Valalands, fjötraðan á höndum og fótum og með bundi þyrir Og hann var dregin fyrir dómringin. Þar lagðist á grúfu fyrir fótum mannves og beittist væðar, en því var hafnað og honum tafalaust varpaði dýflissu manntósar sem enginn færi sloppið úr, fórki vali, álfur, neð döðlegur maður. Blasiða 54 Víðáttum mikil og ramger voru þau vist sem reist voru vestan til í amanslandi, bæði sem fangelsi og döðrasælir. Melgor var dæmdur til að liggja þar í þrjár langar aldir, áðurinn hægtir því að taka málans upp að nýju og meta hvort húnum gefist færi á að sækja um náðun. Eftir að hann hafði verið lettur burt og lokaður bak við lás og slá, komu valar saman á nýja rástefnu til að skipa málum í styrjaldar lok. En þá kom upp ágreiningur í umræðum þeirra. Því að sumir þeirra með ilmi í forsvari töldu að láta ætti kvenda afskiptarlöysa og lofaði haga málum sínum á miðgarði eins og þeim sjálfum síndist. Þeir meintu þá með skipulashæfni sinni koma röð á regl og reglu á allt í landinu og sjá um að græða sárin. En hinnir voru fleiri sem hafðu miklar áhyggjur af kvendum í þessum viðsjárverða heimi, mitt í leyðum og rói stjörnunökkursins. En auk þess dáðu þeir svo mjög fegurð álvana og allt við mót að þeir þráðu félaskap þeirra. Því var það úr að lokum Að valar stemdu öllum kvendum til valabyggðar til að setjast að fótum stórvaldanna í eilífðarbyrtu trjána. Og mandos rauð þögnina og maldi svo skal dæmast". En af þeirri kvaðningu átti síðan eftir að leiða mörg vandræði. Kvendar voru strax treyir til að sinna þessari stefnu. Þegar þeir hafðu að ormari undanskildum aðeins kynst völum í vígaham þegar voru svo óulegir álítum að þeir fylltust skelfingu að standa anspænisveim. Því var ormar aftur sendur til þeirra og skildi hann fyrst velja úr hópið þeirra nokkra sendimenn sem færu meðlum til Valalands til að tala máli þjóðarsinnar. Sendimennirnir urðu þrýr – Ingvi, Finnvi og Elvi, sem síðar urðu allir konungar álfa. Og er þeir komu með ormari í Valabyð, urðu þeir yfirkomnir af tigg og dýrð vala, en mesta af öllu dáðustir að birtu og glæsileika trjána tvekja. Ormar fylgdi þeim síðan aftur yfir hafið til Vöguvas og þar töluðu þeir fyrir þjóðsynni og lögðu fastaðinni að fylgja hvaðningu vala og flytja á vesturslóð. Út frá þessu varð fyrsti ágreiningurinn meðal álfa. Því að ættir yngva og flestar ættir finva og elva klittu ráði ættarhæðingja sinna og voru fúsar að flytja á brott og fylgja ormari. Þeir sem það gerðu heldu síðan heitinu Eldar sem ormar hafi fyrst gefið öllum álfum á þeirra eigin tungu. En margir álfar snerust á móti og höfnuðu kvaðningunni. Þeir tókust jörnubyrtuna og víðaturnar á miðgarði fram yfir þýting í laufi trjánatvekja. Þeir kalluðust síðar afarar eða ófúsir og frá þeim tíma greindust þeir frá eldum og hittu þá ekki aftur fyrir en mörgum öldum síðar. Eldar undirbyggu nú hinn miklu göngu frá bústöðum sínum í austri. Þeir skipuðu sér í þrjár fylkingar. Minnsta fylkingin sem fyrst held af stað var undir fóristu yngva, æðsta hauðingja Álfa kynstopsins. Blasiða 55 Hann hért tafalaust til Valalands og settist að fótum valdanna og síðan tekna allir Álfar nafn hans. En hann snýri aldrei við, ný leit framar miðgarð. Vanjar nefnist þjóð hans. Þeir eru ímist kalladir fagur álvar eða bjart álvar. Ást meir manves og vördu. Svo leitir að fáir menn hafa skipst á orðum við á. Næstir komu nóldar, hinnir fróðu, þegnar finva. Þeir gerðust síðar djúb álvar, vinir listasmiðsins ála og verð þekktir í söngum því að þeir snjæru síðar aftur til miðkars og börðust og erfiðuðu lengi við báan hag í hinnum fornu löndum norðusins Stæsta fylkingin kom síðast og þeir nefnast teilerar eða hinir öftustu því að þeir töfðu lengi á leiðinni og voru aldrei alveg sáttir við að hverfa úr stjörnurekrunu yfir í byrtu Valalands Þeir elskuðu vatnið í öllum sínum myndum í áum og lækjum og stöðuvörnum og þegar þeir loksins komust niður að ströndinni festuðu þeir ást við hafið og urðu sæálvar í amalslandi en voru oft kallaðir farmarar eða bylgjúálvar því að þeir veltu sér og sungu hástöfum á bylgjuföldunum Hauðingar þeirra voru tveir því að svo fjölminnir voru þeir Annar þeirra var elvi í sem þýðir grákupl en hinn ölvir bróðir hans Þessir voru þrýr eittstoknar eldaleis en eftir að þeir fluttu á lókum til ystavestus í ljósið frá trjánum voru þeir kallaðir kalakvendar eða ljósalvar En auk þess voru allmargir elda sem lóði af stað í vesturgönguna miklu, en komust aldrei allar leið. Ímist viltust þeir eða viku út af henni fyrirvaltu um leið, eða sleftust og urðu innleiksa á ströndum miðgarðs. Flestir þeirra voru af ættstofni telera eins og raki verður síðar. Þeir sem komust niður á ströndina urðu mjög hændir af hafinu. Hinnir reikuðu um skóa og fjöll heimsins en hugur þeirra horfi til vestus, en það þóttir drefu sig ekki þangar. Ljósálvar vestanhafsins kalluðu þessar eftirlegu kindur úmanja sem þýðir án amanar, því að þeir komist ekki til amanaslands, hins var ríkis. En úmanjum og aförum öllum þeim sem eftir sátu á miðgarði gáfu þeir samheitit mori kvendi eða myrkálvar því að þeir fengu aldrei liti ljós trjána fyrir daga sólar og tungls. Sagnir herma Að þegar fylkingar eldaliðis yfirgáfu vökuvatn hafi ormar rýðið í fararbroti á hnegg unum hvíta gullbritað að fáki sínum. Fyrst löðu þeir leið sína norðurabógin með fram heljarvatni, en síðan bendu þeir för sinni til vestus. Þar á norður bólnaði og þyrtlaðist enn mikill reikjarmökkur til heimins upp af rústum stórvaldastrýðsins, svo að stjörnurnar huldust. Þá hætti mörgum að lítast á blikuna vorðu greifnir slíkum óta að þeir yðruðust fararinnar, sneru við og eru nú glemdir. Blasiða 56 Löng og hæg var vesturganga elda til vestus, því að veikulengdir miðkars voru ómældar, erfiðar og veglausar. Ekki heldur þeir heldur fast á, því að svo margt var að sjá á leiðinni og fylltust þeir stöðut undrun yfir öllu því sem fyrir augun bar. Í hverjur landi þurftu þeir þoka við og skoða sig um, og einnilegðu þeir tefjast í yfirferð yfir margar ár sem á vegið þeirra urðu. Og þótt allir hefur þeir fallist á að leggja af staði í föruna, hefur þeir mesta gleði af sjálfri ferðinni en hveðu ferða lokum. Því fórða svo að í hvert skipti sem Ormar durfti að víkist frá til að sinna öðrum málum, staðnæmtist þeir og varð ekki úraðaka fyrir en hans við til að leiða förðeira. Því var það ekki fyrir nættir margra ára þerð í þessum seinagangi að leið eldar lái gegnum skó og að því búnu komu þeir að miklu fljóti sem var miklu breiðara en nokku sem þeirruðu áður séð og handan þess blöstu við mikil fjöll og virtust hvað sér tindir þeir að upp í ríki stjarnanna. Sagt er að fljót þetta muni verið hafa þið sama og síðar nefnist andvinjar fljót sem jafnan hefur markað lönd með garðs. Og þá hafa fjöllin verið eða þókuð tindar á mörkum eriator, vestur stórðar. en í þá dæga voru þeir ennþá hærri og skelvuleiri en síðar varð. Melkor að við láti reisa þá til að hindra reið ormars á veiðum. Þarna var það eimmitt, á austur bakka fljótsins mikla, sem telerar töfðust hvað lengst og vildu helst setjast þær að. En á undan þeim voru vanjar og noldar farnir yfir það og var ormar nú önnum kafinuð að vísa þeim leið yfir fjarlaskorðinni. Það meðan hann var í burtu, sátu telarar um kýrt, horfðu á hinn ægilegu fjöll og skeldust. Þá reis einn upp í flokki Ölvís, þeirra sem rágu lestina. Elénví nefndist hann. Hann skast úr leik úr vesturgöngunni og fylgdu honum margir til söðurgöngu eftir bakka hins mikla fljóts. Og þar með hurfuð þeir úr tengslum og vitund annara ættmenna sinna þar til löngu síðar. Þeir nefndust nandar eða umvendar. Í einangrun sinni hurðu þeir sjálfstæð þjóð og gerðust nokkuð frábrunir frændum sínum að öruleiti en því að þeir elskuðu vatn og gerðu sér bústæði hjá fossum og straumvatni. Þeir kunnu betur en aðrir álvar á allt sem lifir, á tré og grös, fugla og dýr. Síðar hófti innþór sonurljenva að nýju föruna til vestus og leitti þjóð sína yfirfjöllin vestur í bela land bela áður en tungl hófst upp á heiminn. Að lókum komu vannjar og náldar arkandi yfir ered lúin, bláfjöllin, milli eriðjator, vesturstörðar og vesturstrandar miðgarðs og niður um hérðuðin sem álfar síðar nefndu Bela-land. Og fyrstu sveitir þeirra heldu jafnil yfir Sírjónsdal og komu niður á strönd hins mikla hafs, milli drengisfjarðar og balarflóa laðs ég 57. En þegar þeir sáu úttafið í ham voruðu þeir skelvingu losnir og margir þeirra hörfuðu tilbaka inn í skóa og fjöll Belalands. Þar skildi ormar við á og hjælt til Valalands að leita ráða mannviðs. Á sama tíma hjælt megin fylkingtelera yfir skörð þókufjalla og þókaðist áfram yfir víðáttur Eriðadors kvættir áfram af elva grákupli sem ágafur vildi komast til Valalands að ljósinu sem hann hafði séð sem sendimæður í heimsókn. Hann vildi líka halda hópinn við Nólda sem voru næstir á undan honum, af því hann var mikill vinur finnum að hafðingja þeirra. Því hjert hinn fjölskipaða fylkingteljara líka eftir mörg ár yfir Bláfjöll niður í estri hérut Beralands. Þar stænendust þeir og dvöldustum sinn við Gelíons fljót. Blasiða 58